Horotarat berroi bat itzordu, Euskarazko orzintegietan iraganen diren amabi ikusgarriak barne, animazio negoziak urririk, Euskal iriel kargoak dio holako gertekaria antolatzen duela aurzintegiek ezin besteko partia hartzen dutelakotz gure hizkuntzaren transmisioan. Bein eta Beraz proiektu hori, sortu da, hori, uh, somatukte eta uh, errobi uh, lurraldean, eta ikusiz, uh, ta behar eskoaz zela horren edatzia eskoalirik guztian, beraz eskoal elkargoak bedegain hartu du, eta segidiat emaiten du, bainan e emaiten du eskoalirik guztian. Eta uste du, uh, lehen uh, bat lehen urratxe bat dela hori gure izkuz politikaren eta uh, lantzeko, uh, berroiko bazt eta ekitaldi berezi izan entida eskola eriguzian. EEP, KAF, EMEZA edo Departamendua bezalako bestepartaidiekin, LEA izeneko xare bat eman dute plantan, hau baita Euskarazko edo aukzeindegi elebidunen label izatzeko dispositibo bat. Eta Kalakaino ekitaldi horren elburua, ezeazten dizkigu, amaia litxerazu arduradunak. Ekitaldi horren elburua da zinez uh, argitan emaitia, Urtean zehar, uh, aurtzaindegietan, Euskararen inguruan eh, ere maiten den Funtzesko Lana. Ara Euskararen transmisiorako zinezko Funtzesko uh, gunea baita aurtzaindegia. Partikulazki uh, giren egoera sozilinguistikoa, nun uh, burra zuen uh, gehiengoak ezpeitaki eskuara, eta beaz aurtzaindegia da aurrari tipitipitik tipi, Euskararen Euskara transmititzen den lehen eta izigarri lagungarri da ere, aukzaindegia ondoti, aukza Euskaraz edo elebidunez eskolatzeko. Eta egitarau osoa zarritazuren ukaiteko, bada helbide elektroniko bat, kalakaino abildua komunote marratxo, peibazk.fr.